God søndag formiddag, alle sammen. Utrolig gøy å se at så mange tar turen til Misjonskirka denne søndag formiddagen. Jeg heter Markus Kvavik, jeg jobber som ungdomspastor her. Og det trives jeg veldig godt med. Jeg gleder meg til å være her i dag. Gruer meg litt, det er alltid sånn, men det er godt å være blant familie, er det ikke det? Nei, bare meg som synes det fint det. For en start, ok. Ok. Og det passer jo bra, det blir sånn talkshow -overgang. For en start, når vi snakker om start, i dag så er taleserien siste del av en ny start. Og Pastor Jim har talt de tre første delene av denne serien, og jeg skal få lov til å den i dag. Og jeg skal prate om temaet, en ny rekkefølge. En ny rekkefølge. Hvis du er en av dig som tar notatet, så kan du skrive det ned. Hvis du ikke gjør det, så kan du være med meg og be for det som skal skje nå. Jesus, tusen takk for at du er her. Takk, Jesus, for att du elsker hver enkel person som sitter her inne i dag, Jesus. Jesus, jeg takker deg för att vi kan få lov til å samles som menighet og lytte til hva du har lyst til å si til oss, Jesus. Jesus, vi ber dig om at du ska hjelpe oss til å rette fokuset vårt mot deg nå, og hva du har lyst til å si til oss i disse minuttene som ligger foran oss, Jesus. Så vi legger resten av Guds i dine hender, i Jesu navn, Amen. Se, nei, det er ikke liv i den skjermen. Så hvis det er en engel som har lyst til å det, så hadde det vært nydelig. Men eh, temaet er en ny rekkefølge. Og eh, før jeg snakket så veldig mye om det, så er det en ting som jeg trenger å ta opp med dere. For jeg vet ikke om du noen gang opplever det at det er noen ting som du savner at det blir snakket om på Guds tjeneste. Det er noen ting som, som ikke blir undervist så mye om. Og i dag så har jeg tenkt til å rette opp i en av de tingene der. For det er en ting som blir undervist litt for lite om her på gudstjenesten, og det er kransekake. Det blir nesten aldri pratet om kransekake på gudstjenesten, og det blir vi nødt til å ta et oppgjør med her i dag. For det er noe fascinerende med kransekake i tillegg til at det er helt fantastisk å spise det er jo helt nydelig, kransekake. Jeg kan spise veldig mye kransekake. Hvis du lurer på det, så kan du spørre mormoran min, hun sitter bak der. Hun vet at jeg kan spise mye kransekake. Men kransekake er jo i tillegg til å være veldig, veldig godt. Veldig fascinerende hvordan det er byggt opp. Har dere tenkt på det noen gang? Det er liksom at det begynner med den nederste sirkelen, og så blir det mindre og mindre sirkeler opp igjennom, sant? Det gir jo mening. Men... Av og så tror jeg at det, når jeg vokste opp, så fikk jeg høre dette i forbindelse med med undervisning om ekteskap og undervisning om relationer at når vi skal bygge opp ett ekteskap, når vi skal bygge opp en relasjon, så er det viktig å begynne med den største sirkelen i bonden, og så jobbe seg oppover, ikke sant? Og så var jo det greia, for dette vill jo blitt helt feil hvis kransekager var snudd på hodet. Og det tänkte jeg skulle vise ett eksempel på, for jeg er med meg i kransekaget her. Ser dere den kransekaget? Dere ser den kransekaget? Den minste sirkelen dater av. For hva er det som skjer med i kransekaget? Jo, den største av disse her firkanterne er i bonden. Denne smager ikke så godt. Men hva er det som skjer når du begynner med den nederste? Dette er den minste. Jo, det som skjer er jo at når Begynn å bygge. Jeg er ikke på hånda i dag. Se her. Hvor mange klarer jeg foran dette? Ikke så mange. En gang til. Går det greit? Ok. Nei! Der. Hva skjedde der? Jo, det blir jo veldig, veldig ustøddig. Gjør det ikke det? Det er jo helt logisk, og du tenker, her, jeg trodde ikke det var søndagsskolen jeg skulle på i dag, tenkte du kanskje du. Dette blir jo veldig, veldig grunnundervisning, sant? At det, kransekager skal bygges opp sånn. Men det gir, me, det gir mening at kransekager trenger den største og mest stabile flaten i bonden, så sånn at de ikke kan bli stående på hodet sånn som dette, så blir det veldig, veldig vinglite og ustøddig. Det blir rett og slett i feil rekkefølge. Jeg vet ikke om du har noen gang opplevd at noen ting i ditt liv skjedde i feil rekkefølge. Kanskje du fikk sagt noe før du skulle sagt noe annet først. Kanskje du gjorde noe som egentlig burde skjedd etter noe annet. For feil rekkefølge handler om det at noe som burde skjedd etter noe annet skjedde på en måte først. Noe som burde vært på plass før det som skjedde fant sted, var ikke på plass. Er ikke det sant? Og jeg tror at hvis ikke vi passer ikke litt, så tror at vi står i fare for i vår relasjon til Jesus å sette den minste ringen i bunnen att med rett og svett bygge vår relasjon sånn som ekteskapsundervisninga på konformant undervisning og alt sånn her bygger på. Vi må sette de største sirkelane i bunnen for at ekteskapet skal være godt bygd opp. Og det samme gjelder med relasjonen vår til Jesus. Vi treng å sette de gode, store, solide fundamenta i bunnen før vi begynner å jobbe oppover. Men så lurer du på, hva er det som trengs å være på plass? Hvordan rekkefølge er det du skal prate om i dag? Jeg skal prate om en ny rekkefølge på å være og å gjøre. For jeg tror at hvis ikke vi bygger disse to tingene opp i rett rekkefølge, så blir troen vår og relasjonen vår til Jesus veldig ustødig og veldig vinglete, og kan enkelt dette fra hverandre. Og det høres jo veldig alvorlig ut, det er det jo på en måte også. Og så er det sånn at dette kan kanske oppleves som veldig basic kristendom, veldig grunnleggens undervisning. Og for veldig mange av dere som er gått her veldig lenge, så vil det kanskje være det. Men så er det jo faktisk også så, sånn at det er noe helt annet å høre det, og kunne det, å vite det, enn å faktisk leve det. Er det ikke det? Det er noe helt annet. Å vite om at Jesus elsker alle barna og sjo hei, og det er god stemning, enn å faktisk hvile at det er sånn. Og det skal ikke forundre meg om det er noen her inne i dag, som trenger en ny rekkefølge på å være og å gjøre. For mi leve i 2017 nå. Og... Eh, vi lever i det som mange kaller for et prestasjonssamfunn. Et samfunn der det handler om å prestere. Et samfunn der det handler om å være vellykket, et samfunn om det der det handler om å få gode karakterer for folk på min alder, sånn at du kan få komt inn på den skolen som du vil komme inn på, sånn at du kan få den utdannelsen som du trenger for å få den jobben du ønsker for å få den lønnen du ønsker og for å få det livet du ønsker. Vi skal ha et vellykket fasade på familien vår, og på huset vårt, og på bilene våre. Vi skal, vi skal prestere så mye for å oppnå forskjellige ting. Vi lever i et samfunn som omringes av disse to tankene her. Det er noe jeg må gjøre for å kunne bli. Prikk, prikk, prikk. Jeg må gjøre noe. Jeg må fortjene en viss position eller en viss karakter, om du vil eventuelt, det er noe jeg må gjøre for å fortsatt være. Og dette er jo ikke helt feil heller. Det er, så, det er jo ganske logisk at du må møte opp på jobb for å fortsatt være ansatt. Hvis du slutter å møte opp, så kan det hende at du ikke... Men vi drar disse her tankene som i utgangspunktet ikke er feil, drar vi med oss inn i evangeliet som faktisk går litt motsatt av disse tankene här på noen ting. Og så drar vi det med oss inn i vår relasjon til Jesus, og så blir det sånn, ja, jeg vet at jeg ble frelst av nåde, men når jeg har blitt frelst, så må jeg vel fortsatt gjøre noe for å fortsatt være frelst. Eller kanskje du sitter her inne og tenker, jeg vet ikke om tror på Jesus eller et eller annet, for det er så mye jeg må gjøre, for at jeg skal bli god nok for å gå i denne kyrka, for å bli frelst, for å tro på Jesus, så må jeg få på en måte livet mitt litt på plass først. Og det er jo så rart at vi tenker sånn, for vi omringes jo av disse tankene. Mi omringes av at du må være god nok, du må prestere, du må gjøre, du må gjøre, du må jage etter det siste, og, og så drar vi dette med oss inn i troen vår. En ny rekkefølge på å være og å gjøre. Og det kan virke ganske åpenbart at den største ringen må i bunnen. Men hvis vi skal det spørsmålet, er det sånn i vår tro i dag? Er det sånn i ditt Guds bilde i dag at den største ringen virkelig er i bonden? Eller tror du kanskje at du har mikset om på noen? Paulus skrive: et brev som ikke jeg har lest så mye i mitt liv, men jeg har lest litt, og det står i Titus, kapittel 3, vers 3-8, til og vi skal begynne med et litt et lit kan vi kalle det dystert vers? Det er et dystert vers. Det står, for vi var selv en gang uforstandige og ulydige. Vi for vill og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og missunnelse. Blev hatet og hatet hverandre. Dette er på en måte menneskets tilstand etter syndefallet. Vi har alle sammen kommet til kort overfor Gud. Vi har alle sammen vundet ting i vår liv. Vi har alle sammen synd i vår liv. Vi har alle sammen begjær, misunnelse og vundet ting i vår liv. Det er utgangspunktet vårt. Vi er alle i samme båt. Vi kom alle til kort overfor Gud. Men så skjedde det noe fantastisk. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er. Vi var alle sammen, fortapt, ikke gode nok, fikk det ikke til. Men det ble åpenbart hvor god vår Gud er, og vår frelser er, og at han elsker menneskene. Han elsker menneskene. Han frelste oss ikke på grunn av våre, rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved bade som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd, som hans rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde. Og bli arvinger, arvinger til det evige liv som er vårt håp. Det Dette er et troverdig ord. Dette er ord som du og meg kan stole på her i Lyngdal Misjonsmenighet, søndag 5. februar. Dette er et troverdig ord. Og jeg vil at du skal innprente det. Har du innprentet det i ditt liv? At Gud kom til jorda og tok all din synd, at han elsker deg? Har du innprentet det? Wow! Så de som kommer til å tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og ganglig for menneskene. Dette er det jeg skal prate om i dag. Gud elsker deg. Wow! Wow, tenk at Gud elsker meg. Er som ikke får det til. Er som sliter med all verdens ting. Er som er sagt det. Er som er gjort det. Jeg at Gud elsker meg. Så tenker du kanskje, ja, men Markus, du vet ikke hva jeg har gjort. Du vet ikke hva jeg har sagt. Nej det gjør jeg ikke. Men jeg vet at Gud elsker deg. Jeg vet at hans kjærlighet handler ikke om deg, men det handler om hvem han er. Så sier du kanske at bolk nummer to av folk her i dag, så sier du, ja, Markus, jeg vet det. Jeg har hørt før. I 50 år har jeg hørt det. Jeg tror at Gud har lyst til å si noe til deg i ring er det som ligger i bonden i vår relation til Gud? Gud elsker meg, og han elsker deg. Det er jeg takknemlig for. Og nå skal jeg prate om tre punkter som underbygger dette her. At Gud elsker meg og deg. Dette her er så viktig. Gud kaller dere til relasjon før han setter dere i aktion. Det rimer. Sånn at det skal være lett å huske. Gud kaller dere til relation før han. Sett oss i aktion. Og du har kanskje hørt det jo før, at Gud ønsker å være med deg. Gud ønsker at du skal være hans sitt barn, hans en disippel. At du skal sette deg på hans sitt fang og være der. Men, men spørsmålet er hvor tid ti var det siste du gjorde det. For, for det sto her at han frelste dere som vi skulle bli rettferdige, og så sånn at vi skulle bli arvinge til håpet vårt om et evig liv i himmelen. Hvem er det som arver ting av en person? Jo, det, er jo de, det er jo de som er close. Det er jo barn, det er jo ektefelle, det er de som er tett på. Er det ikke det? Det er det. Gud er kalt dere til å leve i en relasjon, med han, til å kalle dere inn til seg for at han ønsker at vi skal være han sine barn. Han ønsker å leve sammen med deg. Han ønsker at du skal komme til han og sette deg på hans fang og fortelle det, fortell han, om hvordan dagen din har vært. Og fortell han om det som du synes er kjipt. Og fortell han om det som du synes er vanskelig. Om å komme og juble sammen med han når du har det bra. Om å komme og grine hos han når du har det kjipt. Gud ønsker å leve i en relasjon til deg, før han setter deg ut i aksjon. Og denne teksten snakker om dette. Han sier, vi skal bli rettferdige. Vi skal få vår sak i orden med Gud. For vi la i vers 3 at vi alle sammen synder. Vi alle sammen begjær og synder med syndelse og ondskap i våre liv. Så tenker du, ja, det var kanskje voldsomt. Men er det ikke sant vi alle sammen kom til kort, og så bestemmer Gud seg for å si, det som ikke menneskene klarte, det skal jeg gjøre for dem. Jeg skal fikse det. Så han sender sin eneste sønn for å dø for meg og deg, slik at vi kan få lov til å bli rettferdige, og ha vår sak i orden med Gud, slik at vi kan kalle dere hans sine barn. Arvinget til hans rike i himmelen. Og han frelster dere for å leve i en relasjon, Okke. Og så skriver Paulus dette, «Jeg vil at du skal innprente dette, slik at når du har kommet til tro på Gud, når du lever i en relasjon til Gud, så skal du bli ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Men hva er det som skjer med okke som går i menigheten? Jo, vi tar imot Jesus, vi tar imot hans nåde, vi blir hans barn, og så blir vi så veldig ivrige.» på de gode gjerningene og tjeneste og lovsang og lydbuer og tale, og noen av dere begynner til og med å jobbe i denne menigheten, så blir du så ivrig på de gode gjerningene at du plutselig våkner opp en dag og så lurer du på, hvorfor var jeg egentlig så ivrig? Og så er det kanskje gått kjempelang tid siden sist du satte deg på han som frelste deg sitt fang. Kanskje risikerer du å gå i den samme fella som jeg gikk i, når jeg begynte å jobbe i misjonskirka for lite över fem år siden. Da var jeg 17 år, og bynte som ungdomsarbeider 1. november 2011. Og det var stas. Gur i an hvordan det var. Og skulle få betalt for å gjøre det som jeg elsket mest i hele verden. Var ikke det nydelig? Men så skjer det at han, gutten som elsker å være Guds lille barn, se sidde på fanget til Jesus og snakket om livet. Plutselig ble han fulltidsansatt og deltidskristen. Fulltids tjener og arbeider for Jesus, og gjorde alle de gode tingene. Men så gikk det lang tid mellom hver gang Markus Kvavik bare satte seg ned for å være med Jesus. Og så merker du plutselig at, wow, denne kransekaga står og vingler ganske, ganske mye. Fordi at den nederste sirkelen ikke er i bonden. Det skulle ikke forundre meg om det har vært noen her som er vanvittig aktive i menigheten. Som trenger å bytte rundt litt på ringene i kransekaga. Som trenger å komme tilbake igjen til relasjonen til Jesus. Før mig går ut i aksjonen komme tilbake igjen og være med Jesus før vi jobber for Jesus. Vi blir så ivrige etter å gjøre disse gode gjerningene som, som vi las om, at vi glemmer å være noe for kyrka og bare gjøre masse for kyrka. Vi glemmer å være noe for naboene våre og bare gjøre masse for naboene våre. Glemme å sette dere med Jesus. Glemme å være noe for Jesus, og enda viktigere, hvem han er for deg. Komme til tro, og så blir ivrige i denne rekkefølgen. Relasjon, og så aksjon. Og som vi alltid sjekke at vi er på plass når det gjelder relasjon, mens vi står i aksjon. Andre punktet, hvem Gud kaller dere til å være, er konstant. Og hva Gud kaller dere til å gjøre, vil variere. Og likevel så har vi så fort gjort på å ha vår identitet i det vi gjør. Det er så viktig at jeg står her i dag, ikke sant? Så er det liksom det som er fundamentet for troen min, at jeg er, jeg er taleren. Gud må være så glad i meg som taler. Ja, han er glad i meg. Han elsker meg. Men ikke fordi at jeg taler. Fordi at jeg er hans barn. Fordi at han elsker meg. Fordi at han valgte å sende sin sønn for å dø for meg. For at jeg skulle være noe for han. Ikke for at jeg skulle gjøre noe for han. Vem Gud kaller dere til å være, er konstant. Det vil aldri forandre seg. Gud önskar att du skal være hans sitt barn oavsett hur som dina omständigheter ser ut. Oavsett hur du går igenom i ditt liv, oavsett hur du tjänar mig i kyrkan, oavsett åssen livet runt är, så önskar Gud at mitt uppe i det som du står i, så skal du komme och vera och så ska du komma och hans sitt barn. Och tilhøre han. Så vill och vara säsong av livet der du kan göra mycket. Så vil det være sesonger av livet der du kan gjøre lite. Så vil det være sesonger av livet der du kjører på og har fullt energi og gjør masse. Og så vil det være en tid for å hvile. Men uansett hvor henne du er, så ønsker Gud at du skal være hos han. Vere hans sitt barn. Tilhøre han og sette på hans sitt fang. Bruke tid sammen med han. For den som han er kalt til å være, er konstant. Det endrer seg ikke. Han ønsker at du skal være hans sitt barn, fordi at han elsker deg. Gud ønsker å mer i deg enn gjennom deg. Gud ønsker å mer i ditt liv enn gjennom ditt liv. Gud ønsker å forme deg til å bli mer og mer lik han, skapt i hans bilde. Mye mer enn han ønsker å bruke deg som en det er ingen tjeneste som er viktigere enn din relasjon til Gud. Det er ingen oppgave i kirka som er viktigere enn din relasjon til Gud. Hvis ikke denne sirkelen er på plass, så står hele tornet å balansere. Hvis Jeg er så redd for at vi skal havne der, som vi står i. At Gud til sjuende og sist nesten oppleves som vår arbeidsgiver. Mer enn vår far. At Gud har jo sagt at vi skal frelse Lyngdal, liksom. Der er jo folk i denne byen som trenger Jesus og sånn. Så Gud er sjefen, og jeg er på jobb. Og ja, Lyngdal trenger Jesus. Det skal vi aldrig være i tvil om. Men Gud ønsker mye mer at du skal komme og sette deg på hans fang og tilhøre han og vere hos han. Og utifra den relasjonen så kan vi få lov til å bli ivrighet og gjøre gode gjerninger som Gud har kalt dere til. Men den nederste ringen må være på plass først. For den som Gud har kalt dere til å vere, vil aldrig endre sig. Men det som Gud kalt dere til å gjør, vil variere. Og det som blir det litt sånn paradoksale midt oppi alt dette, det er at det vi ofte sammenligner noe med andre på, det er hva de andre gjør for Jesus. Alle de andre er så flinke, alle de andre gjør så mye, og han er så flink til det, og jeg gjør jo ingenting, og jeg, jeg er jo bare der og gjør det sammen med dig i andre hver tirsdag, og de, ser at de er med hver dag i kyrka, de, Jesus må være mye mer glad i dig. De. Det var kanskje ikke kjent for noen, og så er jo poenget det at, at Gud er ikke så veldig opptatt av det, hva vi gjør. Han er mest opptatt av hvem vi er. Uansett, Kom vi møte på, så kan vi få lov til å være den som Gud har kalt dere til å være. Det betyr ikke at livet kommer til å bli perfekt. Det betyr ikke at alt kommer til å, å bli en dans på rose. bli en dans på rose. Men mitt midt i alt, så kan vi få lov til å Guds barn. Siste punktet i dag. Gud elsker deg. Du trenger ikke å gi han en grunn til å elske deg. Alle grunner han trenger, har han i seg selv. Det er gode nyheter. Det er fantastiske nyheter. Milas i stedet, han frelste oss ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Gud gir ikke kjærlighet eller gjør ikke kjærlighet som en aktivitet andre hver mandag. Men Gud er kjærlighet i sin karakter. I hvem han er. Gud kan ikke fornekte sig selv. Gud er det som vi kaller for agape kjærlighet, som er den høyeste form for kjærlighet, som er en uegoistisk kjærlighet. En kjærlighet som ikke får langt noe tilbake. En kjærlighet som elsker på tross av, ikke på grund av. Gud har alle grunnene han trenger for å elske meg og elske deg i seg selv. Det vil si at det er ingenting vi kan legge fra eller trekke ifra, fra, legge til eller trekke fra, for at Gud skal elske ok mer eller mindre, fordi at alle grunnene Gud trenger har han i seg selv. Så hans kjærlighet til meg og deg handler ikke så mye om ok, men den handler mest om han og hvem han er og han har gjort for ok. Vi elsker fordi han elsker dere først. Og han sendte sin sønn for å dø for dere ufullkomne mennesker. Med alle våre feil og mangler. Så alle grunnene Gud trenger for at du skal både bli og forbli, bli og forbli hans barn. He han i seg selv. Alle grunden han trenger for å elske å ikke, he han i seg selv. Og det kan være vanvittig vanskelig å ta innøve sig og leve i, i det prestasjonssamfunnet som jeg snakket om i starten. Dere er vi så vant med at, ja, men, ok, jeg er med på det at jeg kan kanskje, jeg er ikke med på det, men jeg kan godta at jeg kanskje blir frelst av nåde. Men når jeg først har blitt frelst, så må jeg vel, må jeg vel ha en viss, jeg må vel gjøre noe, legge på en måte. Det forventes jo på en måte at jeg skal gjøre noe. Gjør det ikke det? Nei. Det gjør ikke det. Alle grunner Gud trenger for å elske og ikke han i sig selv. Det er god nyhet. At uansett pågående Vilke jeg av korset vi er på. Om du er der at du tenker, jeg vet ikke om jeg tror på Jesus, jeg vet ikke om han elsker meg, jeg vet ikke om hva jeg tror om hele kristendommen. Eller kanske du er på den andre siden der du sier, ja, jeg tror på Jesus, ja, jeg er frelst, ja, jeg elsker Jesus så alt det der, men jeg, uansett hvilket jeg sier du er på, så kan vi hvile i det at hans kærlighet til deg kommer ikke an på deg. Kjem han på han. Og den vil aldri forandre seg. Ja, men, men du vet det som skjedde forrige helg. Ja, nej. Hans kjærlighet til deg forandrer seg ikke. For Gud er konstant. Guds kjærlighet er konstant. Og alle grunnene han trenger for elske deg, hei han i sig selv. Fordi han er barmertig. En ny rekkefølge. Være eller gjøre. Jeg vet ikke hvor hender dette landet hos deg. Jeg vet ikke om du kjenner at dette, jeg trengte den i dag. For i en menighet sånn som, som vi går i, som der det skjer så mye, der vi er her i kirka så ofte, og er med på så mye, så kan det være så lett å havne der som jeg havnet for fem år siden at Gud blir på en måte arbeidsgiver, og du blir en fulltidsarbeider, og deltidskristen, barn. så havner du der at en av de litt mindre sirklerne havner i bonden, og så, blir så kommer du til et punkt der du tenker, hvorfor gjør jeg egentlig det jeg gjør? Fordi relasjonen, det å være med Jesus, må ligge i bonden. Så kjører vi de gode gjerningene som en konsekvens av det. Skal vi be slutt. Jesus, vi takker deg for at uh, denne søndagen kan få lov til å bli en ny start for dere, Jesus. En ny start og en ny rekke rekkefølge når det gjelder det å være ditt barn og være din tjenere, Jesus. Jesus, jeg takker deg for at uh, du kaller dere alltid til relasjon først, Jesus. Takk for din din kjærlighet krever ikke noe fra dere, Jesus. Alle grunnene du trenger for å elske, hva har du i deg selv, Jesus? Det takker vi deg for. Takk for du var villig til å frelse meg og alle som sitter her inne. Takk for din grenseløse kjærlighet til dere her inne, Jesus. Og Jesus, vi ønsker bare å be deg om at du skal hjelpe dere til å stå i fornyelse dette her relationen til dig Jesus og ha vår identitet i det som du har gjort for ok Jesus i hvem du er for ok og hvem vi er for dig Jesus så takker vi dig for at ud ifra det vår identitet i dig Jesus så kan vi få lov til at tjene dig hvad vi ber Jesus om at du skal hjelpe ok til å sette ringen på plass i rett rekkefølge Jesus Yes and no. Amen.